A kívánok a Klubrádió és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban már megszokták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki a friss szövegeit és magával hozza, megmutatja nekünk azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. Mai vendégünk Fainádám költő, aki mellette szerkesztő és skandinavista is. Ezt most ki is ejtettem nagyjából Köszöntelek a stúdióban, Szervusz. Szervusz, köszönöm a meghívást. Oda című verses kötetedben, mintha egy régi szinte láthatatlan helyeket magába foglaló Európában és világtérképen utaznál, olvasva a könyvedet ez volt a benyomásom. Ez az ironikus utilira mennyire sajátod, mennyire lett a kötetnek a sajátja, mennyire a kötet koncepciója, vagy mennyire fakad a te érdeklődésedből, hogy nagyon sok olyan helyet keresnek fel a versek, amik vagy nincsenek, vagy nem úgy vannak, ahogyan azokat mi láthatjuk. Hát ez azt hiszem, hogy inkább az én saját érdeklődésemből jön. Hát mindig imádtam a, a földrajzot, a történelmet, és nem, amikor írtam a verseket, akkor egyáltalán nem kötetben gondolkodtam, hanem, hanem egyértelműen mindig épp egy aktuális jó verset akartam megírni. És ezek hogy, hogy nem mind, mind olyan versek lettek, amikben, vagy majdnem mind, amikben fontos az, hogy. vagy az a játszom, hogy hol játszódnak a versek, behozok különböző helyszíneket, amik még csak nem is feltétlenül személyesen nekem fontosak, hanem egyszerűen jól hangzanak hogy éppen, éppen beleillenek abba, amit, ami eszembe jutott. És tényleg ilyen kulturális földrajz elevenedik, meg olyan népnevekkel, nevek, nép népnyelvekkel, etnikumokkal, vallási kulturális hordalékokkal, amiknek már nem is biztos, hogy tudjuk a jelentését. Vogézekről például ritkán olvas az ember. <gül> igen, igen, itt uh... Ezek nyilván nem, nem olyan dolgok, amiket én így fejből tudtam, és, és úgy írtam le, hanem, hanem majdnem az összes vers írását megelőzte egyfajta ilyen, eléggé hektikus kutató munka, ahol, ahol egyszerűen olyan uh, szövegeket olvastam, amik, amik valamilyen szempontból nekem izgalmasak voltak, és ez, ez elsősorban azt jelenti, hogy nem is szép szövegeket, hanem uh, 80-as évekbeli élet és tudományokat, meg, meg uh, 19. századi természettudományos könyveket, de hát, hogy, uh, hogy próbáltam minden Honda mindenféle olyan törmelékeket összegyűjteni, amiket, hogyha egybegyúrok, akkor, akkor valami izgalmas, izgalmas születik. Elzászi romantikától egészen új zélandi ornitológusokig tart gyakorlatilag ez az év. Az elzász például akkor csak jól hangzott, mert véletlenül megkérdeztem a közelők, hogy ez szereted, ahogy több vers is játszódik, de azt mondod, nem volt ott. Hát egyrészt jól hangzott, másrészt pedig, pedig azért is egy izgalmas ez, mert ugye ott van egy olyan egy fontos kulturális együttélés a német és a francia népnek, illetve kultúrának, uh, és amit talán így a kötetből is látszik, hogy engem mindig izgattak ezek a kultúra kapcsolatok, és, és, és az elzászos versben valahogy azzal is játszom, hogy, hogy, hogy ugye a, a, a francia németség és a magyarországi németség mint, mint, mint kulturálisan valamilyen Módon furcsen beágyazott dolog. Pont erre van a következő kérdésem, és ne is állítsuk meg Strasbourgot, de teszem hozzá talán Brüsszelse. se. Az irónia ugyanis nagyon fontos, azt gondolom ebben a kötetben a versed egyik legnagyobb ereje, hogy a viszonylagosításnak és az abszolutizálásnak a kettőségét állandóan mozgatod. Egy rövid idézetet olvasnék föl pont az egyik ilyen versből. Testvértelepüléseket kerestünk, hát inkább, ami a legmesszebb van. Oda fogunk elmenni, mondtad. Pilis Csaba volt a legmesszebb, elmentél. Itt is ez a kettőség nagyon erősen jelenik meg, és mintha nagyon komoly játék lenne itt a költészet, és a maszkokon és a mimikrikán át tudnál személyes, de legalábbis közvetlen lenni. Um, hát olyan szempontból... Ez ezek... tekints kérdésnek. <gül> olyan szempontból ezek nagyon-nagyon személyes versek, hogy abszolút azt képezik le, hogy én milyen vagyok, meg hogy gondolkodom, de hogy bár egyáltalán nem al alanyi költészet, amit én csinálok, és nem, nem nagyon vannak benne utalások a saját életemre, de... De hogy, hogy gyakorlatilag ennél vajnál, de most a könyvet nem nagyon írhattam volna, azt hiszem. Mintha az Alanyi meg a tárgy közt, amik nyilván nagyon ritkán tiszták és általában keverednek, tényleg ilyen folyamatos átmenésekbe, áttörésekbe lenne ez a kötet egyébként. Tehát valahogy azt gondolom, hogy te is kiismerhető vagy belőle, de tényleg mindig ilyen tükr felületeken tükröződve igen, ennek van biztos egy olyan, olyan vonulata is, hogy nem szeretem magamat feltétlenül megmutatni. Ilyen nagyon el expliciten, és, és, hogy, és hogy ez a, nyilván ez a játék is ebből adódik egyrészt, hogy, hogy, hogy elrejtem azt, amit gondolok, vagy amit akarok. Most viszont ne rejtse, hanem inkább mutass nekünk valamit. Méghozzá két verset, vajna Ádámtól következik a 49-es villamos és a Bérház című vers. 49-es villamos. Magyar vizsla le a nagy ablaküveg alját. Bent fehér padló, falak, plafon, hét férfi, kilenc nő. Egy férfi bencsózik, egy nő leföl futkos és a kezét tördeli, a többiek nézik. Kis álványokon apró tárgyak, nem kivehetők. Egy kéksálos nő rápillant a legközelebbire, összefonja a karját. Mint a szipogna is egyet. 49-es villamos döcög bele a képbe, a harmadik ablakból kinyúl egy kéz. Bérház Valamikor három óra után a nap már nem süti a bérházat. A tetőről két ácsmászik le szendvicset enni, kugolnak a csipke sötétítős ablak előtt, nézik, ahogy a szemközti járdán részek biciklis kerügeti a tócsákat. Felfel -fel előle a verebek. A harmadikon férfi jelenik meg locsolókannával, megigazítja vállán az atléta trikót és behúzza a függönyt. A madarak veszik az ácsokat. A sarkon kosztümös nő fordul be. A bejárat fölött a szélcsendben mereven lóg a magyar zászló. Telefon, kávézunk a teraszon, szétára a nyugalom, és megnyílik a föld, a mindennapok hangja, egy halhatatlan frekvenciát, egy ember ugrik a hídról, de nincs harag, utána csend marad, vagy egy eltérített gépen, ahogyan gazdát cseré a fejébe golyó és dollárban úszik a folyó mert az összeg, amit ér a lépem az egyetlen túlélő a gépen úgy hazudsz, mintha tudnád, hogy mi történt újság cigi telefon kávézunk a teraszon így marad ha akarom és ránk szakad az ég. Ereiben véres alkohol, keresed az arcod, de nincs sehol, aki megszületik, meglakol. Tudom, hogy szeretsz titokban, ott hever a szíved a sarokban, ahol mindig sötét van. hogy szeretsz titokban, ott heber a szíved a sarokban, ahol mindig sötét van. Shadow boy tudom hogy Vajna Ádám költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb a Heaven Street 7 Tudom, hogy szeretsz titokban című már-amár azt klasszikus számát hallottuk. Ez volt az első zene, amit a mai adásban a vendégünk választott a zenékről, majd az adás végén beszélünk. Ha már az előbb az első könyvedről, az Oda című versesködtetedről beszéltünk, mert nem Oda, hanem Oda, akkor, ha már ez is a cím, adja magát a kérdés, hogy honnan? Tehát, hogy honnan érkeztél az irodalomba, és az azzal a kérdéssel, hogy volt egy olyan korszakod, vagy egy olyan időszakod, amikor olyan típusú verseket írtál, amik nem ennyire áttételesek elvonatkoztatottak, csak azokat nem publikáltad, vagy eleve ez volt a te hangod? Hát amikor... Lett? Um, azt hiszem, hogy én 4-5 éves koromban írtam az első verset, mint általában minden költő, és aztán kamaszkoromban vettem fel újra a fonalat, és, és akkor az a szerencsém volt, hogy Hévízre jártam gimnáziumba, ahol a, abban a városban van a bázisa a Hévíz folyóirat, folyóiratnak, aminek akkor Szálinger Balázs volt a főszerkesztő, és akkor én az ő szárnyai alatt kerültem igazából bele az irodalmi életbe, és a Hévíz folyóirat volt nekem nagyon sokáig a, a folyóirat, és a, az, ami, ami, ami abszolút segítette a pályámat. És hát nagyon-nagyon sokáig nem ilyen verseket írtam, viszont nem, azt hiszem, hogy sosem írtam igazán, igazán személyes vagy, vagy ilyen nagyon-nagyon őszinte szövegeket, hanem, hanem, hanem mindig valahogy, valahogy elrejtettem valamibe azt, amit ami, ami esetleg rólam szólna. Érdekes, Érdekes, hogy a személyest az őszintére cserélte gyorsan <gül> ezen a körön. Igen, igen, igen. Miközben, hát persze igen, ez egy picit kérdéses, hogy, hogy mi az őszinteség, de azt hiszem, hogy, hogy ezek ilyen őszintén az, az én gondolataim, meg stb., csak nyilván nem a személyes dolgai. És mi lett volna, ha nem hévízre jársz, akkor gimnáziumban mondjuk, nem vagyok, nem kaposvára vagy nyékletházára, tehát hogy akkor lehet, hogy teljesen más költővé vesz? Hát ezen szoktam sokat gondolkodni, az is lehet, hogy egyáltalán nem költővé válok, de én nagyon-nagyon sokáig politológiát akartam hallgatni, és, és gyakorlatilag a, az a, egyáltalán a költészet volt az, ami így utolsó pillanatban afelé billentette a mérleget, hogy inkább bölcsész leszek. De nyom a történelmet, politikát, ideológiát egyébként tartalmaz a köteted, és majd erre is szeretnék itt de előtte a bereményit hoznám ide. Ugyanis én több eset mögött is, hogy hallanám a bereményig ez a dalszövegeit, pedig egy rímteremített szemléletében viszont parti képes parti, nagy lajos képet vélek látni, vagy hallani, ahol pedig Rímelsz Otari, mint Heleve azt akarná demonstrálni, hogy már nem lehet nem érdemes rímelni, ettől persze kinyílik a fricska az ember zsebében, tehát hogy például ezeket a hatásokat, amiket én most így összeolvastam, ezeket te magadénak tudod. Vallani? Uh, hát parti nagyot mindenképp, uh, de, hogy. Egy ilyen atonális parti nagy inkább, ami kiannál azt hiszem. <gül> Igen, tehát, hogy, hogy ugye parti nagy pont az a költő, hogy ha az ember így sokat olvas egyszer, akkor utána nem tudnám parti egyos verseket írni, és ezt igyekeztem mindig, mindig elkerülni, amikor már tudatosabban uh, írtam írtam verset. Uh, Bereményire, megmondom őszintén, nem gondoltam mostanáig, de így, így utólag lehet benne valami. A, ez a távlatosság, ez a balladisztikusság, ez a picit személyes irónia, de mindig egy picit így egy maszk mögé bújtatva talán ebből ebből igen, ki. Ahogy kimondtad, úgy pont ezek itt nekem is eszembe, igen. És olvasva a azokat azt néztem, hogy mintha mindenhol lenne egy olyan mag minden versetbe, ahonnan eredeztethetném az egész szövegnek a létesülését. Ez vagy egy megfordítás, egy csavar, egy vetemedés. Tehát nem annyira én élményszerűek a verseid ebből a szempontból, hanem inkább, mintha lenne valami ötlet, amit aztán lassan dolgoznál ki. Nem tudom, ez mennyire. Ez pontosan így van. de hogy mindig, mindig egy, egy jegyzetből indultam, el amikor írtam, és ez a jegyzet az tényleg egy villamoson hallott beszélgetés részlet, egy furcsán nyakatekert mondat, egy jogi szövegből, vagy akármi, ami, ami leginkább nyelvileg megfogott, és akkor a köré. Próbáltam építeni egy világot, vagy egy verset mindig. Talán pont a 49-es filmos. Ennyiben mégiscsak halanyi költő vagy, ha jól tudom, az házad erőtte az jár. Igen, igen, igen, igen, az igen. És a köteted végén egy függeléket olvashatunk, ebben pedig ilyen olyan szemelvények szerepelnek, nem szerelvényeket, mondta, és ez a kötött pálya megkötött engem is. Tehát ilyen, ilyen manifestum mondatokat olvashatunk, hogy a, egy, a vers az, amit nem lehet mondani. Kettő, a versek először is a lét legalapvetőbb szféráit akarják megragadni, úgy, mint Gazdaság, társadalom, esetleg külön választva politika és kultúra, a többi csak irodalom, és így tovább. Ezt minek tekint egy utolagos használati utasításnak, vagy egyfajta még egy ironikus csavar az egészre, hogy mennyire vehető bármi komolyan vagy komolytalanul? Hát mindenképp egy ilyen ironikus csavar, és viszont nagyon sokáig úgy terveztem, hogy ez a szöveg a kötet legelején lesz mint egy ilyen, hát konkrétan használati utasításként, nem egy utólagos használati utasításként, és aztán hál' Istenek erről lebeszéltek. Tehát nem magadat a győztetnek, hanem valaki más győzött meg az szerint. Igen, igen, igen, igen megélsz más hatása lett volna, hogyha így kezdjük kioltotta volna ezt az iróniáját? Igen, igen pont, pont ezért cseréltem én is meg, mert hogy, hogy attól féltem, hogy, hogy nagyon, de nagyon előíró lesz, és nagyon-nagyon olyan erősen ad meg egy alaphangot, hogy abszolút csak onnan lehet majd aztán olvasni a verseket, és ezt nem akartam ennyire meghatározni. Igen, visszamenőleg mindenki megkereseti magának az esetleges értelmet, ha igen, ugyan igen. talál. Akkor következzék egy forradalmi vers, a forradal már egy napja, vajna Adán előadásában. előadásában. A forradalm már egy napja. A forradal már reggeli tápláléka, műzli tejjel. Az esti, sonkás szendvics. A kettő között van a forradalom. Úgy indul, mint egy átlagos nap, de már a levegő reggeli rezgése mutatja, nem az. Ezt a megváltozott számot azonban csak a forradal már érzékeli. Tíz óra körül érkeznek az első hírek, hogy néhányan lézengenek a szobor körül, de a forradal már tudja, a forradalmat nem lehet akarni. Így hát kivár. De délben. Délben már ideológiát ebédel, lassan, óvatosan, komótosan, mert tisztában van vele, a jó forradal már arról ismerszik meg, hogy az észérvek köt a áll. Kettő óra körül eljön végre a cselekvés izgatottan várt ideje. A forradalmár átolvassa az alkaromra írt versét, kiavít még egy veszőhibát, megigazítja erőt sugárzó bajszát, és elindul. Három óra körül újabb hírek jönnek. Leverték a forradalmat, kiátyák a rikkancsok, mire a forradalmár megvonja a vállát, elrakja versét a többi közé, és hazamegy megvacsorázni. Franz Ferdinand, Take Me Out című száma után Vajna Adán költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés majd A mikrofonnál továbbra is az enyhén náthás szegő Jánost hallják. A zenékről majd az adás végén beszélgetünk, most még maradjunk a verseknél, de ne csak a szűkenvet költői minőségedbe, akatilag egy erősen szerkesztő költő vagy, aki struktúrája is szerkeszti magát, de te emellett szerkesztőként is dolgozol két különböző műhelyben, a Hévíz és a Verzum mű, Verzum, Verzum, Ben, hogyan kerültél oda és oda? Tehát meg ezt beszéljünk um, a hévíznél, gondolom a Szálinger, a város egyfajta kapcsolódás lehet. Abszolút, igen, igen. Uh, de tudja, a híviznél én voltam az ilyen, egyik ilyen bébi aki ugye ott indult, a és, és töb bennyel, többen, többen, többen voltunk ilyenek fiatalok, és, és hát ugye én ugye ott is nőttem fel Hévíz mellett, meg erősen kötöttem nem csak alaphoz, hanem a helyhez is, és, és aztán, amikor Szálinger Balázs úgy döntött, hogy ő inkább szerkesztés, jó szerkesztőjét, jó költő szeretne lenni, illetve inkább arra, arra koncentrálni, akkor, akkor lett egy szerkesztőség, egy struktúraváltás a szerkesztőségben, és akkor én, mint munkatárs kerültem oda. A Ezon pedig egy világirodalmi online portál gyakorlatilag. A te világegyedemű ügyeidről majd egy későbbi blogban is beszélgetünk, de ide, ide költőként, műfordítóként, vagy hogyan kapcsolódsz? Hát elsősorban fordítóként kapcsolódok, de hogy itt ott is volt egy ilyen nagyobb struktúraváltás tavaly nyár elején, és akkor többen fiatal fordítók, mi fordítók bekerültünk, akik főleg, főleg verseket fordítanak, persze nyilván mindannyiunk hírverset is. Um, és, és hát úgy kerültem én oda, hogy, hogy beszélem a skandináv nyelveket, és, és, és akkor én vagyok a skandináv részleg. És mit gondolsz a szerkesztésről, mennyire az sajátítható el? Az igazából alkatilag is az embernek kell lennie, én szerintem, ki most megválaszolom a kérdést, helyet, te is náthás vagy, én is látás vagyok, de mégis itt a rutinnak van nagyon nagy jelentősége talán, hogy az ember idővel tanul el sajátít el dolgokat. Abszolút, de hogy, hogy nagyon teljesen más szemlélet kell a, a... teljesen más, hogy néz az ember a versre szerkesztői szemmel, mint, mint költői szemmel, és, és hát főleg a műfordításnál ez, ez meg még, még erősebben kijön, ahol ahol nem csak arra kell figyelni, uh, tehát, hogy, hogy, ahol meg a nyelvre, a nyelvre is sokkal jobb. És megint figyelni, a kultúrák vagy vagyok, mint ahol már, amiről igen, már igen, beszéltünk. Igen. És te szerkesztőként, költőként, értelmezőként is figyeled a magyar lírát benne, vagy mit gondolsz, mennyire lehet beszélni egy újabb nemzedékről a költészetben, és igen, akkor hogyan nem is leírható, de kiolvasható a generációd? Hát, hogyha valamiben kiolvasható egyelőre, akkor szerintem az az nagyon, nagyon sok színűség, de hát, hogy bár voltak a, az én is csoportosulásai, akár a köménymag vagy a gömbhalmaz, ami, ami akár lehetett volna egy ilyen telepcsoportszerű dolog is, de hogy egyik se lett egy annyira erős, ilyen meghatározó közeg, és, és hát, hát kettő dolog van, amit egyébként nem csak én vettem észre, hanem mások is mondták már, hogy, hogy nagyon sokkal többen vagyunk, mint, mint korábban fiatal költők vagy írók, és hát nyilván ebből is következik az, hogy egy nagyon-nagyon sok színű a társaság. Az el első az minek? tudhatóbb szerinted az online publikálás bizonyos könnyebbségének, a kommunikáció meggyors felgyorsulásának, vagy, vagy ennél véletlenebbek szerinted ezek az összefüggések? Hát azt hiszem, hogy, hogy, hogy egyrészt persze ennek a, ebben az online térnek is nagyobb szerepe van, de hát, hogy, hogy talán, vagy egészség bízom benne, hogy könnyebben elérnek a a versek a mai világban a, a, az emberekhez vagy az olvasókhoz pont azért, mert ez egy olyan médium, ami rövid, mobilon elolvasható, egy, egy út alatt és, és ez egy ilyen óriás előnye mondjuk egy 3600 oldalas regény szemben. Valóban könnyen megosztó, de legalábbis megosztható a, a líra, és valóban, mint hogyha a nyitottság és a kétkedés egyszerre lenne jellemző a nemzedéket, nem egy tagjának, tehát a, amit a sokszínűség kapcsán mondasz, hogy nagyon sok formával valóják de közben leszámolás és a formával, a történelemmel, az ideológia különböző ilyen hulladékaival való játék, de mintha nem lehetne egyféle ered kitapintani, vagy nem tudom, vénát, hanem mindig egy picit más, máshova kerülne a hangsúly. Ennek egyfajta próteuszi veszélye is van, gondolom, teszem hozzá némi idősödő éllel. Um, igen, szóval, hogy, hogy ami, ami talán relatíven nagyobb választóvonal, az, hogy, hogy ki mennyire Um, hogy ki mennyire mer nem tudom, humorosabb, játékosabb lenni, és ki nem. Hát nem a mer a jó szó, hanem hogy ez nyilván ilyen alkati kérdés. Um, és talán ez alapján tudnám csoportosítani a, a kortársaimat, hogyha nagyon muszáj lenne, de egyébként egyébként meg nem tudnék más olyan szempontot mondani, ami... Meg mint hogyha, a meg, a ti nemzedékettek, de most nem vagy a parlament egy nemzedéknek, és nem is szóvivőként vagy, bár a székbe szoktak ülni szóvivők, az az, hogy nem egy lirai paradigmával, vagy kánonnal, vagy csoporttal szemben akarjátok meghatározni magatokat, hanem úgy tekintetek nagyon sokféle tradícióra, beszédmodra, hogy mindhez képest és mindegyik mellett is egy picit lenni, de nem arról van szó, mint ami volt, hogy a 90-es évek után, a 2000-es években, tehát a telep le akarja váltani a sárkányfűt, a sárkányfű az ezzel szemben, tehát hogy nem ez az ilyen ellen, ez a kontrária, hanem inkább valami idegenség, valami ália inkább a meghatározó. Igen, bár mondjuk az én személyes esetemben volt, vagy van ennek a nem is tudom minek nevezzem, ilyen könnyedebb vagy ironikusabb a hangnak egyfajta ilyen, nem tudom, hogy hogy a szembe menni azzal, hogy nagyon-nagyon hogy úgy éreztem akkor, amikor ezt a kötetet olvastam, vagy valamiért ezt, ezt éreztem egy ilyen leváltható vagy leváltandó dolognak, hogy nagyon-nagyon sok olyan verset olvastam, amilyen nagyon komolyan vette magát. És, és hogy nekem ez azért volt nagyon fura, mert hogy, hogy hogy egy 21. században nem tudom azért az irodalomra úgy tekinteni, mint egy ilyen nagyon-nagyon komoly és, és nem tudom, magas magas dologra, az, az nekem mindig fura volt. Szóval, hogy én, én ezt is tudtam megcsinálni. És, és hogy, szóval, hogy az én kötetemnél volt egy ilyen, egy ilyen aspektus a dolognak, hogy én ezzel szembe akartam menni. Tudod, igen, lehet, az inkább téged jellemez nem az apagyilkosság, hanem a testvérkeresős. Most viszont a következő beszélgetésünk és zenénk előtt egy újabb verset hallgassunk meg Vajnádám tolmácsolásában. Kanári párom 24 óra alatti elvesztése. A kanárik is meghalnak, mint az ember szomorúságukban. Nézik társukat a kalitka padlóján, hisz az is meghalt, és meghalnak, de nem úgy, hogy összeszednek valamit döglött társuktól, vagy ilyettükben, megpillantva őt kapnak szívrohamot. Nem, a kanárik addig siratják döglött társukat, addig siratják, míg már nem is lesz értelme az életüknek. Mert Mégis miért élne egy kanári, hanem azért, hogy nyomorult kis életét megossza valakivel, így aztán hiába már, ha a kedvenc Jonatán Alma Zsenge Tyúkur vagy Pitypang van ebédre, a szomorú kanári állapota percről percre láthatóan romlik, csak áll a tetem fölött, fejét sem forgatja, és sírna, de nem tud, és jajgatna, de nem tud. Némán áll a tetem felett a szomorú kanári, és nyilván gondol valamire, biztosan arra, hogy ez most rossz, ez most igen, igen, igen rossz, és végül is, ha jól meggondoljuk, igaza van. Vajnál Ádám költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlé adásában az előbbő választásában hallottuk a Kaiser Chiefs-től a The Angry Mob című számot. A következő blogban most már majd az zenekről beszélgettünk, de előtte még hátra van egy téma, melyet az előbb már vendégünk szóba hozott, ez pedig az északi nyelvek irodalma, a skandinavisztika, ugyanis nem csak a magyar, hanem a skandináv irodalommal is foglalkozik, Vajnádám, és ha jól tudom, ma volt a doktori felvételid. Jól tudom? Jól tudod igen. Hogy sikerült, nem tudom, otthon elmondod-e már, de élőadás varázsa. Hallgatnak, úgyhogy, úgyhogy most legalább meg tudják, de egyébként elmondtam persze. Um... Hát remélem jó, de hogy. Ez nem derül ki rögtön, hanem. Uh, hát igen, igen, szóval most izgulunk, hogy két jelentkező van, és legyen két doktor is hely, mert akkor mindkettőnket felvesznek. Akkor drukkoljunk, hogy a magyar felsőoktatás és a magyar tudomány jelenlegi helyzetében ez is így alakuljon. Témád a kortárs, norvég és magyar lira. Itt a hasonlóságok összeolvasása, vagy épp a különbségek felfedezése, összenézése a módszertanod, egyáltalán lehet ezt a két irányt így szétválasztani. Bízom benne, hogy igen. Hát elsősorban nyilván a hasonlóságok, tehát uh -huh. hogy majd a doktorimban is erre szeretnék hangsúlyt fektetni, hogy, hogy lehet-e például hasonló Tendenciákat vagy egyáltalán politikai megoldásokat találni egy norvég közéleti versben, meg egy magyar közéleti versben, miközben a közélet ugye teljesen más Norvégiában, mint Magyarországon. Hát, hát van a következő kérdésem, amit kiolvastad a papíromból, hogy a függelékben említett politikai történeti szempontok is benne vannak -e a kutatásod, vagy inkább egyfajta műimanás kutatás érdekel, de gyakorlatilag az előbbi foglalkoztat, hogy éppen miképpen jön létre a közéletiség, ugye? Igen, igen, igen, abszolút az, hogy. És egy érdekesebb tendencia, hogy amit persze én nagyon leegyszerűsítve, meg is tudok most magyarázni, hogy a, hogy a Norvég közéleti líra sokkal inkább globálisabb, tehát hogy sokkal többször nyúl olyan témákhoz, hogy George Bush, meg Irak bombázása, meg hasonlók, ami Magyarországon azért relatíve ritka vagy Szomororországon szóval egy közéleti költészheten, sokkal inkább azt értjük, hogy, hogy, a, hogy a mai politikai, vagy egyáltalán társadalmi, vagy akár a, a korábbi magyarországi helyzetekre reflektál. Huniában valami kikészül. Uh, nagyon érdekes a témad, és az egyik versedet, amire egyik hősére már utaltunk, egy új zélandi ornitológusra idézi, és mint a két szigetnek az élővilágát hasonlítanád össze, ez is egy kicsit ilyen darwinisztikus metafora, de mint hogyha tényleg egy galapagos meg egy másik szigetet, tehát hogy két egymástól nagyon elzárt Kunárpádon, és egy-két kollégán kívül nem is érintkező nyelvet, közeget, egészen más vidéket, hogyan lehet megnézni ugyanazon szempont mentén, ez nagyon érdekes. Hát igen, ez, ez, ez az ami engem is nagyon izgat meg érdekelt, és ezért is mentem egyáltalán norvég szakra, illetve a skandinavisztika szakra. És akkor hol... csak a norvégokat nézem, például a Kár Uve Nőzgo, aki itt volt a könyvfesztiválon, és vendégünk volt, és beszélgethettem vele. Arról nagyon érdekeset mondott, hogy mennyire más a norvég meg a svéd irodalom, ha akár hogy az ő hat kötetes könyvét így vagy úgy olvassák el, tehát hogy tök más a svédek, mint a norvégok. Hát nem tudom például a svéd közéleti ira, az mennyiben más, mint a norvég közéleti lira. Hát azt hiszem, hogy, hogy nyilván, nyilván valamennyire más, de hogy azért nagyobb a távolság Norvég és Magyar közéleti líra, mint Norvég és Véd közéleti líra között. Nyilván ezt Góra, ki, aki benne él ebben a két kultúrában, ő, ő azt, azt látja erősebben, vagy az, az, nyilván azt, azt látja azt a különbséget. De hogy ez egy külső szemmel talán, talán azért nem akkora különbség. Ilyen szigorlatig nem akarlak elvéni, pedig még csak a felvételéren ért azt aztán esetleg a tanárok hallgatják, hogy itt mennyire mennek a válaszok, és akkor csak egy darab stát lesz, azt nem szeretném, és akkor a jövőben is, akkor kutatásként is érdekel a skandináv irodalom, fordításként is, akkor, és olvasni is szeretsz irodalmat Hát igen, hogy hanem ha nem szeretnék, akkor, akkor picit bajban is lennék, Persze sokkal gyorsabban, meg, meg kördülékenyebben olvasok magyarul, mint idegen nyelven, de... És miért jött a Norvég? Mert tudom, a hévíze szállingen rendben van, de most azt mondod, hogy a, mit, én egyszer a pergüntöt adta a kezedbe a nénikéd, akkor nem te mér miért, miért kezdett el um, foglalkoztatni téged a Norvég és a skandináv irodalom így? Hát ez ilyen kettő fázisú dolog, tehát hogy, hogy eredetileg skandinavisztika szakra azért mentem, mert politológusnak készültem, és aztán meggondoltam magam, hogy legyek bölcsész, és aztán úgy voltam vele, hogy de nem megyek magyar szakra, hanem, hanem legyen egy ilyen gazdasági haszna is annak, hogy én, vagy, hogy, hogy én bölcsészkarom vagyok, és akkor gondoltam, hogy megtudom egy gazdag országnak a kevesek által beszélt nyelvét. Uh, és, um, és hát aztán hát ez a volt az is az <gül> Igen, és, és aztán az első, uh, ez, volt az, ez volt az első fázis, a második fázisban pedig az volt a, uh, a kérdés, hogy akkor oké, okay, felvettek skandinavisztika szakra, és választatok a svéd és a Norvég nyelv között, és akkor a Norvégat egyszerűen azért választottam, mert hogy Henry Kipsen meg, meg Arlen Loh. Aha, akkor ezzel a felegünd egy gyakorlatilag majd. nem lőttél nagyon meleg. Majdnem belőttem, sőt, ha jól sejtem, a vajna az egy létező keresztnév, sőt a ránk egyik gyerekét is talán, mintha vajnának hívnak. Igen, az a anja, de van nyad, ez az ennél és ilém van sem. És rendszeresen, hogyha írok e-mailt norvég embereknek, akkor úgy vissza, hogy hi, vanja. Aha, akkor ezek szerint ők is diszlexiások én is diszlexiás A kis azért fura, mert hogy egy ilyen szakállas kép van a Gmail fiokomhoz kapcsolva egyértelműen látszik, hogy én nem egy nő vagyok, de. Ezek Ezek diskurzusok. Meg is alapoztok azt hiszem az Egy szerelem lehetőségei című versnek a felolvasását. Egy szerelem lehetőségei. Első, a körúti báv. Megnyitott a körúti báv, ott dolgozik Mara, ajkány nyálpöty, tenyerében színarany tiara. Grófné küldi, de én hozom, fölé hajol Mara, hadlátom, látom, úgymond, mennyit ér egy ilyen tiara. Szó hangzik föl, nyálpötyröpül, földre zuhanattok, hogy mit, mennyit és mennyiért, mert üzleti titok. Második. Az esti vonatozás veszélyeiről. Zala apátiból, alsó nemes vécsre, elindult a vonat, kismaralek lekéste, üres peron este, esőzuhok szélfúj, hiába volt hát, hogy kék ruhája szépúj, alak közeg balról, nyúl már a zsebéhez, Hely elvtársnő babám, nincsen több BTS. Harmadik. Az albán kérdés. Ha azt mondom, hogy szeretnék veled, romos albán műemléktemplomokhoz, parasztos, gics festmény festésű tájban, kettesben kitakszizni, kéz a kézben, még szívemben virul a halkremény, és megkérdezni ott, otthon kihagyta bekapcsolva a retkes kávéfőzőt, mond csak, szeretni fogsz-e még marám. Yeah. Hey. Belső közlés mai adásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk Vajnál Ádám költővel itt a stúdióba. Az előbb a Rolling Stones Sympathy for the Devil című számát hallottuk vendégünk választásába, és akkor most beszéljünk is a zenékről. Pont. Ironikus, egymást ellenpontozó, egymás hatásait, hatásmechanizmusait felerősítő zenei válogatásra számítottam tőled, és úgy érzem, úgy hallom, ilyen is lett. Talán a Heaven Street Seven dala volt az a nép, a személyesség, a közvetlenség korridorjaként bekúszott a többi mögé úgyis, hogy pont az elején hallottuk. Nem tudom, hogy volt-e ilyen szándékod ezzel a és pont azzal, hogy ez a Heaven Street 7 ez ott volt az elején. Ilyen vég, tudatosan végig gondolt ez nem volt. Viszont pont a Heaven Street 7 az, amelyik a legszemélyesebb nekem. De Heaven Street 7 koncertem a életemben először, és ez onnantól így meg is határozta azt, hogy akkor nekem ők lesznek a, a magyar zenekar. De a verseidben ez a fajta ilyen... Mondjuk a Heaven Street Seven is egy ilyen ironikus, ellenpontozó szövegvilágot hozott létre, de mégis egy fokkal te azért ennél egy ilyen rezignáltabb pali vagy, vagy azzá lettél közben, azt hiszem. De ezek szerint van egy ilyen régi kapcsolatod ezzel a zenekarral, meg ezzel a számmal? Van, abszolút, ez egy ilyen, igen, ez egy ilyen nagyon személyes és, uh -huh. és nekem fontos szám, meg egyáltalán a zenekar is. És a másik három szám? Um, a Rolling Stones, Rolling Stones nem igazán hallgattam addig, amíg, amíg a, a Salinger Barázs azt nem mondta, hogy Ádám közöljük az első de csak ír egy Rolling Stones-os verset, mert Rolling Stones-os külön száma lesz a hévíznek. És akkor, és akkor, de én mondtam, hogy de hát, hogy én nem nagyon hallgatom így a, így a Rolling Stones, és akkor mondta, hogy nem baj, ó, hallgassad, és akkor ír egy verset. Úgyhogy, úgyhogy ez bizony szempontból ilyen, ilyen kötelezettségként Akar, jött. Jobb. És közben meg aztán nagyon-nagyon megszerettem. És, és ez szerintem nagyon-nagyon szeretem ennek a számnak, a, a Sympathy for the devil a szövegét is. Szóval, hogy amit szerintem így zene számban szövegileg meg lehet csinálni, az itt megvan. Meg meg, az embert, hogy kioldódik egy hallgatása közben. És az azt vettem észre, hogy a verses nagyon sok helyen, több helyen szerepelnek ott jelek. Ezek ilyen ironikus meta jelek, vagy a vers és az ennek közelítésének az illúzióját kelték egy picit. Igazából mind a kettő illetve az, amit említettél egy-két blokkkal előbb, hogy, hogy, hogy mint egy ilyen azt jelzik ezek a ezek a egyik is, hogy nem nagyon lehet ma már csak úgy refektáratlanul, vagy nyilván lehet, de hogy, hogy nem akartam refektáratlanul rímes, meg verseket írni, és hogy erre is ez egyfajta ilyen utalás, hogy, hogy akkor ezt így lehet. Ilyen speciális idézőjelek gyakorlatilag. Igen, igen, igen. igen. Érdekes engem, hogy az meg a különböző zenei hangulatok is mennyire meghatározóak a fiatal magyar lirá. Van egy külön, hogy itt most tartanák, sokfelé sok felé előfordul, és a helyzet a prózával, azon töprengtem, hogy a költészetednek az egyik része az a kis forma, és a kis formáknak a sűrítése, mélyítése, ugyanakkor meg a történetekre, a történet szilánkokra, meg van valami különös fogékonyságot, tehát hogy vannak esetleg aspiráció, hogy nem kell, hogy legyenek, ez egy ilyen baderi odalmi kényszer valószínűleg, hogy fölhízlani mindenkit a prózába, vagy az epikába, mint a boxolókat, hogy a nehéz súly, de hogy neked vannak-e ilyen terveid mégiscsak? Vannak, és abszolút én is azt érzem, hogy, hogy amikor verset írok, akkor is mindig történetben gondolkodom. Csak csak hát nyilván egy teljesen más szemlélet kell ahhoz, hogy, a, hogy az ember prózát írjon, tehát hogy máshogy kell a szöveghez, meg a, akár az emberek a saját idejhez is, is hozzáállni. Úgyhogy, úgyhogy van abszolút tervben, most amin gondolkodom, vagy amin el szeretnék kezdeni dolgozni nyáron, az, az egyfajta hát, hogy is mondjam verses, töredékes, valami hasonló dolog lesz, ha minden jól megy. Ami egy picit még ez is, de már az is, és akkor meg a közöttiség, ugye? Igen, igen, igen. Igen, igen talán a nyelv kritika vagy a nyelvel szembeni állandó is az, amit egy picit le kell rakni, hogyha az ember prózát kezded írni, mert az egy ilyen tarthatatlan dolog, hogyha minden mondat kétségbe vonja a saját státuszát, tehát azt hiszem, hogy itt lehet egy ilyen érdekes palló a két dolog között. Igen, és, és hát pont azzal próbálkozom mostanában, amióta ki jött a kötet, hogy visszafogjam magamat nyelvileg, tehát hogy ne legyenek burjánzó szövegek, ne legyenek tele utalásokkal, meg, meg nyakatekert mondatokkal, és ez egy nagy kihívás, mert ugye pont ezekre építettem a, a ennél a kötetnél, úgyhogy most ezzel küzdködöm, igen. Tehát úgyis kell csinálni is kell, és ellen is kell menni egy picit a dolgoknak. Igen, igen, igen de reméljük menni fog, és akár nyáron, akár ősszel, akár télen különböző szövegeket fog szírni. Ezzel el is érkeztünk mai adásunk végéhez. Vendégünknek, Vajná Adám költőnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Fölolvasta részben friss versét, és megmutatta azokat a zenéket is, amelyek meghatározóak a számára. A jövő héten Martonéva várja Önöket, Ferenc Mónika költővel és műfordítóval. Én most addig is megköszönöm a figyelmüket, a hangmester Józsa Péter nevében is további szép estét kívánva búcsúzom. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Belső közlés. Dal és szöveg. Első készből. A szerkesztő Pályi Márk